Vargazoltán műsora minden vasárnap magyar idő szerint 20 órától. A beszélgető partnerem most a következő, majd egy órában, vég Abigél Madeiráról. Szia! Szia! Nem már egyszer beszéltünk, úgyhogy némi nemüleg képben is lehetnék, de nem vagyok, nem ennyit beszéltünk. Mit csinálsz ott Kezdjük ezzel, kérlek. Jelen pillanatban a könyvemet írom. Egyébként van egy fotostúdióm, fotózással foglalkozom, mivel a hivatalos szakmámat, ami jogász, nem, nem tudom itt Portugáliában üzni. Én ugye nem is mondtam hozzá titulust. Tehát jogász, író, és még azt is tudom, hogy doktor vagy. Hogy... A jogi diplomával jogi Magyarországon diplom... a doktori okay. címet, igen. Dolgoztál is az államvizsga után? Igen. Jogász voltál? Igen. Magyarországon. Nehéz volt? Igen. Nem, nagyon élveztem. sajnos abba? csak három év meg. Aha. Elköltöztünk Hamburgba akkor. Akkor most fussunk végig, de menjünk vissza az időben. Úgy szoktunk, hogy a gyermekkorba bele, beletekintünk egy egészen picikét, mindig annyit, amennyit szabad, jó? Amit úgy érzel, hogy elmondható. Én arra jöttem rá, az egy ilyen kis, kis megfogalmazás magamban, hogy van, akinek nagyon jó gyermekkora volt, ezáltal logikusan, szívesen beszél erről, viszont volt olyan beszélgető társ már, aki nem annyira, sőt, konkrétan került el. Semmi baj nincs ezzel. Amikor ugye kerüljük, akkor logikus, hogy az nem annyira pozitív. Mielőtt a gyerekkorodba bele tekintenénk, adok két feladatot. Az egyik az az, hogy válaszolj a következő kérdésre, kérlek, ha akarsz, ha szeretnél, minden beszélgető partneremmel megbeszéljük a riporta beszélgetés végén, hogy egy kérdéssel álljon elő, amelyet a következő beszélgető partneremnek tesz fel. Most a kérdés feléd a következő Radóci Justinától, zenetanár és jazz énekestől. Nem tudja senki, hogy ki a következő, én sem egyébként, hogy ki a következő partner, Szóval az ő kérdése ez, és ez neked lehet, hogy könnyű. Ha most így visszamennél az életedben, akkor mit választanál, hogy hol szerettél volna felnőni, gyerekkeskedni? Ott jó volt, most én folytatom tovább, kifejtem tovább, ahol voltál, vagy volt -e, van-e most benned olyan, hogy mm, én mondjuk az Univerzum negyedik kockájának 82. szeletéből a 73. utcában, vagy csak egyszerre maradjunk a földnevű bolygóná? -e? Mm, ez nagyon... Erős kérdés szerintem, és nem annyira könnyű rá a válasz. Nem volt könnyű gyerekkorom, de ott szeretnék felnőni, ahol felnőttem. Az de érdekes. Akkor most ugorjunk vissza, kérlek, a gyerekkorba. A másik feladatot is, bocsán, elmondom, bocs mondom, bocs-bocs-bocs, de ez csak a beszélgetésünk végén. Van-e olyan kérdésed magad felé, amelyet soha nem tettek fel? Ezt nem most válaszold meg, majd a beszélgetésünk Reden. végén. Tehát, mit kérdeznél magadtól? Akkor ugorjunk, gyerekkor. Mi az első emlékképed? Az első emlékképem a gyerekkoromból, amikor három éves voltam, egy, egy kis kék virágos ruha volt rajtam. Egy baron fiúdvarban üldöztem a kis csirkéket. A nagymamámnál. <gül> És a nagymamám <gül> És közben, meg téged? Nem, a nagymamám közben az anyukámmal veszekedett arról, hogy akkor viheti el a szekrényt, hogyha visz engem is. Hoppá! És igen, um, megvan bennem ez az emlék, hogy a szívem megdobban, és így megállok, mert akkor valamit megértettem. Valamit megértettél, amit most nem akarnál talán elmondani? Hát az édesanyám um, új partnert talált magának, és annak a férfinek én nem kellettem. Uh -huh. És... És ott akart hagyni a mamánál, és aztén én akkor megértettem. Elvitt végül? Nem. Nem, tehát ott maradtál. Találkoztál, beszéltél. Nem, Nem, Nem kellett a szekrény? Nem kellett a szekrény. Folytathatjuk ezt tovább, vagy ezt inkább? Persze. Ne? beszélgettél te erről bárkivel utána ö, mélyebben? Volt egy-két pszichológus az egyetem alatt, amikor a vizsgaidőszakban voltak pánikrohamaim, és akkor. Beszélgettünk erről a pszichológusokkal, de mindig mindenki ide tért vissza. Én ezt nem akartam, és akkor ez abban maradt. Úgyhogy mindig magamban megoldottam és feldolgoztam. É. Illetve hát nem tudom, hogy ezt valaha fel lehet -e dolgozni, pusztán, mert beszélünk róla. Én ezzel már jól vagyok, és leszámoltam, és mondom, ugyanott nőnék fel újra a mamával. Igen, ezt végül is ezzel nekem megválaszoltad. Igen. Amit nem tudtam még akkor, amikor kimondtad, hogy ugyanott nőnél fel. Utána. A nagymamád volt végig, te a nagymamáddal voltál végig, 18 éves korodig vagy XY-on? Nem. Nem. Nem. Jött Nem. anyukád? Anya, anya akkor elment, az apám, akit akkor még azt hittem, hogy az apám, ő is elment. <gül> Egyik jobbra, másik balra, és én a mamánál maradtam. De csak 12 éves koromig, 12 éves koromban elmentem. Hatosztályos gimnáziumban és kollégiumban voltam két évet a közeli városban. Amikor három évesen ez megvan, a kékruhás csirkekergetősdi és a szekrény felteszi az íre a pontot valamilyen szempontból, úgy gondolom, hogy az ember ilyen lezár jó pár évre, vagy nem tudom. Utána beszélgetett veled a nagymamád? Emlékszel esetleg erre, vagy pont? Amire még emlékszem, hogy fogom anyukámnak a lábát, és ő megy kifelé, és húz az udvaron, uh -huh. és uh, nem áll meg, és utána elmegy, aztán nem emlékszem csak arra, hogy néha jött születésnapokon, arra azért emlékszem, mert amikor sírtam, amikor elment, akkor mondta, hogy nem lehetek ilyen össző, mert a másik két testvérem otthon várja. Akik hány évesek, bocsánat, akkor hány évesek voltak? Utána születtek, tehát a hugaim. Tehát most már erről 12 évről beszélek, amit Igen. ott töltöttem. Ha. És a mama megkérte, hogy ne jöjjön, azt tudom, mert hogy állítólag utána mindig két hétig nagyon beteg voltam, mikor hmm. elment. Lázas a... meg satúló. Nagypapa ott volt? Igen, és ez a, ez a nehéz része a dolognak, hogy a mama miatt újra ezt az életet és gyerekkort választanám, de a papa ő, ő alkoholista volt és agresszív volt, amikor volt. Ja, igen, ennek két verziója van. Egy... Az, az agresszív, illetve aki... Nem, nem vidámra a magát uh -huh. a papa, és... Uh... Bocsát, édesapádról még nem volt szó. Ha, ha, ha nem figyeltem, akkor bocsánat. Hol van ő? Igen, hát van egy férfi, akit én 16 éves koromig hittem, hogy az apám, és 16 éves koromban mondta el anya, hogy ő igazából nem is az apám. Ő elment ugyanúgy, mint anya. N van emlékem arról, hogy néha jött látogatóba, és néha én is voltam nála, és van egy pont, amikor, amikor 11 vagy 10 éves korom körül a mamával oda mentünk, mert szintetizátort kellett nekem menni, mert a mama zongora órákra, hmm. és kért hozzá segítséget, anyagi támogatást, és ott emlékszem, hogy mondta, hogy nem menjünk oda többet, mert egyáltalán nem érdeklem. Hmm. És 16 évesen meg is értettem, hogy miért. 16 évesen elmondta a anyám, hogy igazából nem ő az apám. Úgyhogy én nem tudom, hogy ki az apám a mai napig. Egy óriási ugrást fogok most végrehajtani. Kérlek, ugorj velem ide. A kérdés ez, most boldog vagy? Most. Most ebben a pillanatban. Én most nagyon boldog vagyok, igen. Oké, okay, mindjárt fejtegetjük ezt tovább, hogy ez, ez, ez az ugrás miért volt. Is. Akkor te most felnőttél egy nem kedves emlékképpel rendelkező világban. Azt mondod, hogy azóta már azért sikerült valahogy itt-ottam kibeszélned magadból, letetted, letetted de teljesen erre is visszatérnék majd egy kicsit később. Melyik az a következő lépés, amikor te jól érzed magad? Hány éves vagy? Amikor van egy kicsit hosszabban is, mondjuk egy év, amíg jól érzed magad. Ekkor tehát, mit tudom, én vagy 10 éves, 8 éves, 18 éves, nem tudom, 30. Akkor beugorik. amikor felvettek az egyetemre, a jogi egyetemre, Akkor az, az volt, volt, plusz az minusz volt 20. a vágyam. Aha. <gül> Mindig azt mondtam, amikor megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, azt mondtam, ügyvéd. És amikor engem felvettek a jogi egyetemre, az megvan az a pillanat és az érzés. Aha. Akkor kerültem a helyemre, úgy éreztem. És ez már Pesten volt, de volt... 14 évesen már Pestre mentem egyébként, és a gimnáziumot is ott végeztem, és ez széltudatosan a jogi egyetem felé tartott folyamatosan. És ott hol laktál? Kollégiumban. A kollégiumban. Ekkor volt még ugye a nagyi? Igen. Volt még a nagyi. Vele, hol... Még most is van a nagyi. Bocsánat. Még most is Jó, jó, jó. Hogy úgy értem, hogy volt a nagyi, aki tudott mondjuk anyagilag támogatni, stb. több. Ekkor Igen. volt valahol a közeledben, támogatott valahogy... Igen, amikor én 14 évesen Budapestre kerültem, én megmondtam mindenkinek, hogy megyek felvételizni, ha elkísérnek, ha nem. Én beszéltem a gimnáziummal, én hívtam fel a Budapestet, és mondták, hogy kell egy szülő, aki elvisza, vagy, vagy valaki, mm -hmm. aki, aki felnőttként támogat a felvételin. Oda édesanyám elkísért, és um, ott kiderült, hogy most lónyáról beszélünk, az én nagymamám lónyán lakik. Lónyáról azt kell tudni, hogy szabolcs már Bereg megyének a leg, legkeletibb csücske Igen. az Ukrán határnál, egy picike falu. Szóval oda Pestre eljutni nem, nem egyszerű. Anya az új párjával és az új családjával pedig záhonyban lakott. És én minden hétvégén, amikor haza kellett mennem Pestről, záhonyba tudtam vonattal egyszerűen lejutni a Tisza express és ott viszont nem maradhattam az új párja miatt anyának, úgyhogy minden szombat reggel 5 órakor, mielőtt föl kellett volna, hogy ne lásson meg, át kellett hagynom, és onnan én biciklivel átmentem lónyára, mándokon keresztül a Tiszán, <gül> hogy ne lásson meg, és onnan már vasárnap tudtam menni Pestre három átszállással, de pénteken csak záhonyba tudtam menni, és ezt anya a lényegében lehetővé tette, hogy én pénteken oda mehessek záhonyba, mert már este tízre érkeztem meg, tehát sok tizet már nem zavartam, viszont reggel korán el, el kellett mennem. Vissza fogunk ugrani az egyetemre pillanatokon belül. Abigail, jogász, író, akivel most beszélgetek. Hogy érzed magad? Mennyire vagy te most? Azt mondtad az előbb néhány perccel ezelőtt, hogy boldog vagy. Akkor te úgy nagyon vagy. Te most nagyon élsz. Az első és legfontosabb, ami miatt boldog vagyok, hogy van családom. Ah, igen, erre van egy Majd szerető átmeni. férjem, van két gyermekem. Bocs, szeretőd, nem, nem szeretődés férjet, hanem egy szerető férjet. Hangsúlyozzok ki, mert nem mindegy. Igen, tehát egy szerető férjed. És kell Hányan vagytok? Hány gyermek van? Két gyermekem van. Fiúk, lányok? Fiú egy fiú, egy lány. Ez így teljesen jó, nem? Tökéletes, igen. Ennyiuk az egyetemre. Eljutottál te az egyetemre, nem egyszerű módon, ahogy az elmúlt percekben kiderült, utaztál igen. erre, tisztáztál, mindent is csináltál. Eljutottál oda, ami nagy vágyad volt. Igen. Az egyetem mellett dolgoztam, minden szorgalmi időszakban, egy kávézóban felszolgáltam, vagy nyaranként gyűjtöttem pénzt, a szigetfesztiválon dolgoztam, Osztogattam Red Bull meg szórólapokat, meg hát mindent, amit egy egyetemista elvállal, hogy pénz szerezzen. Plusz ösztöndíjakat kaptam, mert jó tanuló voltam, úgyhogy így sikerült elvégeznem az egyetemet. Azért álltam meg az előbb ott, hogy, hogy elmenjünk az egyetemre, mert még egy kérdés, egyszerre eszembe jut mindenféle fajta, és be, eszembe jutott ekkor is. Nem is kérdés, hanem, és ezt nem szabad kimondanom, Egyrészt nem tudom, hogy, hogy fogod venni, másrészt meg nem szabad csúnyán beszélni. Van, azt mondja, hogy ez hány betű, leírtam direkt, egy, kettő, három, négy, öt magyar szóról beszélünk, szoktuk használni, csak a mással hangzókat mondom ki, F hiányzik egy, S, hiányz, van még egy, Z, és hiányzik egy, két A betű hiányzik, te egy csaj vagy, nem? Érted? <gül> Igen. Érted? f kezdődő, tehát, és a végződő. Hm, Ezt mondták már? Igen. Ezt hoztad ki belőle. Tehát akkor jót te érzed a lényegizt. Hogy kerülsz Igen. te ide abból a három éves kis kék ruhás kislányból, aki abban a helyzetben megáll és fogja anyukájának a láb. Hogy kerülsz te ide? Hát általában itt így elpusztul az emberi lény. Az agy az nem fogja fel, nem biztos, hogy ebben az irányban, hogy depressziós lesz, satöbbi. Hogy kerültél Elpusztultam, érteíteni? elpusztultam, Zoli. Ezek szint annyira elpusztultál, én én... hogy ez is, sokszor mondják azt, hogy annyira bele kell pusztulni, például van egy rokonom, aki ezt mondja bizonyos helyzetre, tehát annyira belepusztultál, hogy ilyen lettél? Valószínűleg ez kiváltott belőlem egy nagy bizonyítási vágyat. Az is lehet, hogy ilyennek születtem, nem tudom, de én elpusztultam ebben, de folyamatosan újra és újra Épültem, vagy építettem magam, és, és ez az egy cél lebegett előttem, hogy én elmegyek Pestre, és jogász leszek, nem fogok itt maradni, és igenis értékes vagyok, és azok az emberek, most itt beszélek az anyukámnak az új partneréről, az ő családjáról, akiknek én a zabi gyerek voltam, és mintha leprás lettem volna, úgy kezeltek, ő. Egyszerűen bennem volt egy ilyen vágy, hogy én nem ez vagyok. És ezt mm -hmm. meg fogom mutatni. Meg is mutattad, ezek szerint ez megtörtént. Ők hogy vannak most, ha erről szabad beszélni? Ma, azért kérdem, mert van benne egy pici negativitás, ugye, úgy érzem, te mondtad ki, hogy Zabi gyerekként kezeltek, illetve már hát az előző mondatokból is kiderült. Velük úgy mi van, mert a mindenki megkapja magáét, nem tudom, hogy milyen magáét kellene megkapni nekik, nem tudom ők alapjában véve milyen emberek, nem tudom azt, hogy tulajdonképpen miért kezeltek Zabi gyerekként. Velük most mi van? Édesanyádra és az ő párjára gondolok. Ha ők még együtt vannak, stb. Nincsenek már együtt. Akkor, amikor 16 évesen anya elmondta, hogy nem az az apám, aki azt azért mondta el, mert ezzel állítólag zsarolta ez az új férfi, hogy el fogja nekem mondani, hogyha elhagyja. Nincs, hogy akkor ezt elmondta. Szóval nincsenek már együtt. A hugaimnak ő az édesapja, én nem fogom bántani, és nem is az én tisztem ezt egyébként. Ezt a sors szerintem mindenkin, az, hogy mit, miért tesz... Egy három éves gyerekkel. Itt azért nagyon szerintem nem kell elgondolkozni, hogy ki volt a hibás. Uh -huh. De mondom, nem szeretnék hibáztatni senkit. Én ezt elengedtem, és meg akartam nekik valószínűleg mutatni. Meg mindig van, akinek az ember bizonyítani akar, de aztán rájöttem, hogy nekem senkinek nem kell bizonyítanom, csak saját magamnak. Álljunk és... meg egy pillanatot, bocsánat, ezt kérlek, mond még egyszer. Hogy rájöttem, hogy senki másnak nem kell bizonyítanom, csak saját magamnak. Ez egy nagyon fontos Azt, mondat Hogy szerintem. én értékes ember vagyok, és nem az alapján ítélem meg magam, ahogy engem mások megítélnek. És ez, ez nagyon fontos, és ez egy nagyon fontos üzenet azoknak, akik esetleg nem úgy vannak kezelve. És ezért is vállaltam ezt a műsort, és ezért teregetem ki a szennyest, mondom, amit nem szívesen tesz az ember, mert, mert mindenkinek, aki ilyen helyzetben van, tudnia kell, hogy van kiút, és el kell indulni, és azt tenni, amit helyesnek gondolunk, és hinni magunkban. Um, mert minden lehetséges. Amikor... Minden lehetséges. Oké, okay, mond még egyszer, kérlek, és nem szólok bele. Ugyanezt, kérlek, mond még egyszer. El kell indulni, és hinni magunkban, mert minden lehetséges. Bármire képesek lehetünk. Nem szabad hagyni, hogy mások megítélése megfékezzen benne, bennünket, vagy gátakat szabjon ne számunkra. Mert ezt nem szabad hagyni. <gül> Amikor én Radoci Juszinával beszéltem, kimondtam magamból valamit, hogy de jó, hogy eljutottunk egy kicsit abba a mezgy, arra a ami amit én igazán szeretnék a beszélgetések során. De ezt nem mindenkivel lehet megtenni. Most veled még inkább meg lehet. Köszönöm szépen, Abigail. Amikor egyeztettünk, akkor te gondolkoztál, hogy legyen -e ez a beszélgetés, vagy sem. Én nem győzködök senkit, azt se tudtam, hogy miről van szó. Annyit mondtál, hogy a gyermekkorodat inkább nem. Mondhatom? Folytathatom? Természet. Tehát gyerekkorod véget inkább nem is. Te nem sokat gondolkoztál, fél óra múlva, körülbelül jött az üzenet, hogy igen, beszélgethetünk. É és akkor azt mondtad, hogy. Mert nem, akarsz, mert nem akarsz sírni. Most a beszélgetésünk során én többször ha hagytam a szünetet. Elsírnád magad, most vagy most voltak olyan pillanatok, amikor úgy most ahol te ülsz, tél nem hallatszott, vagy vagy elpityerekted volna nem, magad? Nem, nem, magad? tartom magam. Ö, volt, tartom hogy magam, amikor majd De beszél... volt egy pillanat, okay. igen, amikor majdnem. Én lehet, hogy túl szenzitív vagyok, és túl, túl belemegyek a beszélgető partner életébe, vagy a másik emberi lény. Egy, egy pillanat hogy puf, bekapcsoltad azt, hogy na, akkor könnyezzek. no egyetemre jársz, elvégezted, és aztán jogász lettél, most három évet dolgoztál, ugye? Így, mint, mint? Mint mi? Mint ki? Én a Nemzeti Adóhivatalban voltam jogász. Oh. A humánpolitikai főosztályon, ami azt jelenti, hogy én a, tehát azokkal volt dolgom, akik a Nemzeti adóhivatalon belül valami rosszat csináltak a munkájukban, és én munkajogászként vontam őket felelősségre, és hogyha bíróságra került az ügy, akkor én képviseltem a munkáltatót, szóval én... Csúnyalány én lettél. Úgy mond, én úgy mondd, az apekosokat írtottam, szóval... Várjál, bocs, kit írtottál? Hogy fogom az apek... Hát én az apekosokat... Ja, akkor még mégse én... lettél csúnyalány. Há, bocsi. Szóval nem vagyok csúnyalány. Jó, na erre majd visszatérünk. Végabig él, akivel beszélgetek, moderáni él, író, jogász, és benne volt a szakmában is, írtotta az apekosokat. Vesz most szar érzés <gül> Ezt azért így nem, nem szóra. Jó. Egyértelmű, nem, nem, nem. Ezt a munkát viszont befejezted. Hány éves voltál, amikor eljöttél onnan? 29. Ezután mindjárt... Megszületett a kislányom. Igen, ekkor szoktak az emberek egy nagyobbat váltani, amikor születik egy gyermek. Ekkor te, ha most abba a pillanatba belemész, hogy ott hagyod, még nem ne feltétlenül kössük össze a születéssel a gyermekkel. amikor te abba hagyod, emlékszel -e erre a pillanatra? Leesett egy kő a szívedről, sírdogáltál, ó, örültél a végkielégítésnek? Hogy volt? Sajnáltam. Az utolsó pillanatig dolgoztam, tehát kilenc hónapos nagy én még jártam bíróságra. Nagyon féltem attól, hogy most mi következik, és tudtam azt, hogy a férjem vágyik Németországba, és a gyed időszak alatt mi el fogunk menni Hamburgba. Szóval tudtam, hogy nagy váltás következik, de akkor még az volt a terv, hogy hazamegy két év után, is folytatom. Hamburgba a párod, a férjed szeretett volna elmenni. Miért? Ő mérnök, és nagyon jó állás lehetőséget kapok. Ott és az ő diplomáját Németországban szerezte. Jól tudott Németül, szóval ez neki szakmailag egy nagyon erős kiteljesedés volt, és én ebben nem akartam meggátolni. Viszont én egy szót nem beszéltem Németül, és ott volt egy újszülött a kezemben, úgyhogy nem volt könnyű. Picikét visszamenvén a, a munkahelyi végszóra, és ugye akkor már poszódban volt a gyermek. Mekkora erőt, vagy mekkora gyengeséget okozott az, hogy ott van a pocóban? Mi Milyen erő. érzés? Erő? Erő, igen. Annak tekintetében is kérdezem mindezt, ugye, hogy három éves korra, hogy visszamentünk egy pillanatán. Tehát ez egy jó nagy adag erő. Igen. Volt-e bizonytalanság? Igen, három éves koromtól tizenkét éves koromig minden este úgy feküdtem le, hogy imádkoztam, és minden karácsonykor családot kértem, és én nekem Baj. a család... Amikor ott volt ez a baba a pocakomba, akkor az igen, az, az egy földön túli boldogság. Hmm. Egy kiteljesedés, egy új élet, egy olyan élet, amit én teremtettem meg magamnak, és mindig ezt tartott életben, hogy majd én csinálok magamnak, majd én teremtek magamnak egy családot, mert én képes vagyok erre. Hmm. De édes is, de erős és de érdekes, és én most ebben a pillanatban, ha ott lenne melletted a lányod, aki hány éves most, Tizenkettő. Tizenkettő. Aki tudna is talán mondani erre egy jót, kérdezném, hogy mit érez most per pillanat. Milyen anya vagy te, stb. stb. stb. Milyen anya vagy te? Vele? De erről őt kell megkérdezni, én próbálok. De nem tudom. Szerintem mit mondana Szerintem ő? mindent megteszek. Ő nagyon szépeket mondana. Egyet mondja, egy nagyon szépet, amit szerinted ő mondana. Mint ha most őt kérdezném, ő válaszolna. Ne azon gondolkoz. Ő azt mondaná, hogy én vagyok a világ, legjobb vagyunk, ály, ezt biztosan tudom de. De ezt az anyukák tudják, hogy mi nem érezzük így, és mindig azt érezzük, hogy lehetne valamit jobban csinálni. Nem csak az anyukák, bocsáss meg, most ugye én direkt kihangsúlyoztam a gyermekeknél, nem a fiú és lány, ezt az apukák is érezhetik azért, tartsuk meg így, tehát én is érzek ilyeneket. Megny értem, amit mondasz, abszolút, köszönöm szépen, a őszinte vagy, nagyon köszönöm. É, ezt azért kevesen teszik meg, ezt is köszönöm, viszont neked van egy akkora erőd, amiből te most folyamatosan tudsz táplálkozni, és meg is teszed. Visszatérek most egy pillanatra akkor a férjedhez. Az a mondatod, most az előbb, amit elmondtál, hogy őt nem akartad meggátolni az ő álmának, nem tudom, pocsánat, hogy fogom azt a bocsánat, a nem megvalósításában, és hát persze benned volt az, hogy jó lenne, ha együtt segítvén haladnátok az életetek útján során, hiszen megvan, ért imádkoztál a család. Ö, ezt hogy fogadta? Köszönöm szépen, Abigail. Volt erről szó? Beszélték, kibeszéltétek ezt, megbeszéltétek ezt azóta valaha? Hogy Abigail például abban a pillanatban nagyon köszönöm, hogy mellettem álltál, hogy a vágyaimat ki tudnám ilyen tekintetben, idézőben elégíteni. Mehetünk hamburgo. Persze, nem volt ez kérdés, nem volt miről beszélni. Ai? Én Mondd ezt még egyszer, kérlek. Persze, ez nem volt kérdés. Tehát az, hogy együtt igen. Okay. Meg az, hogy, hogy ő is kibontakozhasson, és hogy ő, támogassam ebben. Mm -hmm. ez, ez nem volt kérdés, nem volt kérdés. Igazából no, elmentek Hamburgba. Hamburgba. Mi történik? <gül> Mi volt? Mit, mit csináltál? Mit csináltatok? Mit, csinált <gül> ő? mit csináltál te? Ő eljárt el dolgozni, és elkezdte építeni az új karrierjét. Én meg otthon maradtam a babával, és próbáltam boldogulni. Tanultam németül, Tanultam anyukának lenni. Melyik volt a nagyobb kihívás? A német, tehát a nyelvtanulás, vagy a gyermek, vagy anyának lenniség? Ilyen csúnyán fogalmazom megint. Az anyának lenniség, egyébként <gül> nekem tetszik ez a szó, mm. az jött magától, és azt nem éltem meg nehézségként. Biztosan lehetett volna dolgokat jobban csinálni, de, de azt élveztem. Bocsánat, hogy ilyen kérdést teszek fel. Hogy mondják ezt szépen orvosi szempontból, hogy szopizott, vagy hogy mondják a szopizott, vagy tápszerezős volt? Nem, ő másfél éves koráig csak cicim. Te ezt hogy, hogy tudod most, 12 év telt el, 11 év telt el azóta? Mert azt mondják, hogy ha valaki cicim él, az életét, ugye, tehát tejet kap, akkor egészséges, sebb lesz, vagy, vagy nem, mint a tápszeres. Tehát ő nem lesz annyira egészséges. Hogy van ez? Te mit tudsz erről? Tehát egészséges a lányotok? Ma egészség, is, -egészség. Is, Mert hogy több helyről hallom azt, hogy ez, ez cáfolható, tehát ez nem minden is esetben igaz. Nálunk három gyermek, az egyik ő tápszeres, és végül is valahol ő egészségesebb volt, mint a nagyobbik, aki, aki is volt, és ő anya teljesen mégiscsak egészségtelenebb picit. Hamburger, ahol tanulod a németet, és neked az annyira nem jön be. Mennyi ideig nem jött be? Meddig voltatok Hamburgban? Miért váratottatok? Mi tíz évig éltünk Hamburgban. Azért az nem kevés? Nem. Ez alatt az idő alatt azért elég jól megtanultam németül, a jogot is felfejlesztettem, elfogadtattam a diplomámat, és dolgoztam egy közjegyzői irodában. Aztán jött a Covid, és uh, azt ott tönkretett igazából mindent. A gyerekek miatt én akkor hazamentem újra, és otthon tanultunk együtt. Márhogy Magyarországon? Nem, nem, nem. Hamburgban. Nem mentünk vissza soha. Ja, de várj, várj. Vár, vár, Hamburgba mikor mentetek? Amikor a lányom született. Igen. És akkor Hamburgból tovább Madeirára mikor mentetek? Tíz év múlva. Tíz év múlva. 2000... 2012-ben mentünk Hamburgba, és 2022-ben költöztünk ide Madeirára. De akkor a hova COVID mentél után. haza? Tehát Hamburgból mentél Magyarországra? Vagy? Jaj, haza azt úgy értettem, hogy elkezdtem dolgozni a közjegyzőirodában. Ja, bocsánat. Végre jogászként, igen. <laughs> Jó, okay. Aztán azt, a lakásba a COVID... haza. Jó. Azt a covid tönkretette, és én újra hazamentem, okay. mert a gyerekeknek otthon kellett tanulni. igen. Miért kerültök Madejrára? Igazából a covid alatt egy kicsit megbolondoltunk, mert be voltunk nagyon zárva, és azért Hamburgról tudni kell, hogy nem egy napfényes város, hanem, hanem ködös, hüvös, és lényegében októbertől májusig nem látja az ember a kék eget, mivel nem járhattunk el nyaralni, hanem két évig be voltunk zárva, ezért úgy döntöttünk, hogy ha ez még egyszer velünk megtörténik, hogy bezárnak és nem mehetünk sehova, akkor azt egy olyan helyen szeretnénk, ahol, ahol mindig süt a nap. <gül> és ekkorra már, öt év után, a férjem azt a hamburgi cégnél felmondott, és saját vállalkozásba kezdett, és már Amerikának dolgozott, otthon volt az irodája. Igazából már nem voltunk kötve semmilyen szinten Németországhoz, úgyhogy mi bárhonnan, bárhova költözhettünk, és Madeirát választottuk, mert Madeira egy fantasztikus, gyönyörű hely Európában. Meg se kérdezem, hány fok van most? január írunk. Most 20-22. <gül> Jaj. <gül> És akkor esetlegesen még ki is lehet félmesszelül menni, kicsit napozni is, meg stb. Jó, hát persze mindenhol más, ahol megszoktuk a telet, ott kell, hogy tél legyen, ahol megszoktuk. Na, a Covid-dal kapcsolatosan azért nem mindenki költözött azután együtt egy nap fényes helyre, hanem szétmentek az emberek. Bizonyára hallottál te is ilyeneket, mert hogy nem bírták elviselni egymást. Mennyi ideig volt ott összezárva? Hol jön a fiú? Mikor születik meg a fiatok? Két évvel később. Két év van a két gyerek között. Oké, okay. tehát ő is ott volt. Együtt be voltatok zárva, COVID időszak, hónapokig voltatok bent a lakásban, vagy vesz, hogy Két történt? évig. Egyfolytában mindannyian, négyen? Igen, de már előtte, mondom, a férjem öt év után felmondott, tehát ő már utána otthonról dolgozott, ja. úgyhogy neki ez nem volt változás. Én Jó, tehát el... te, ti gyúrtatok már az otthon léte. Jó, hát így könnyű. Mi, mi nekünk ez teljesen természetes. A, okay. Mi akkor érezzük rosszul magunkat, hogyha nem vagyunk együtt. Nekünk ez nem volt gond, egyáltalán nem volt gond. Ez tudom, hogy furán hangzik, és nem sok ember van ezzel így, de mi, mi imádunk együtt lenni. Olyan vagyunk, mint a nem tudom, a borsó meg a héja egyáltalán nem zavaró a másik. És ez egyáltalán nem volt, nem volt probléma, hogy mi együtt vagyunk, csak szerettünk volna egy szebb helyen együtt lenni. A gyerekekkel, ők is nagyon boldogan egyébként gondolnak vissza erre az időszakra, meg nézzük a képeket, mennyi mindent csináltunk. Az egész ház olyan volt, mint egy beltéri játszóház. Rendeltünk, oda könnyen lehetett az Amazonról mindenfélét rendelni még. A pincét teljesen átalakítottam, a fotostúdiómat bezártam. Az is egy lényegében egy beltéri játszóház volt. Él, jogász író. Madejrán éltek, és arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy hát tulajdonképpen azzal zártad, hogy ö, egy játszóházban éltétek az életeteket, te már gyúrtatok, ezt most én tettem hozzá arra, hogy a Covid időszak alatt négyen be voltatok zárva, de ne úgy éljétek ezt meg, hogy be vagytok zárva. Azt is megfogalmaztad, hogy olyanok vagytok, mint a Borsó, meg a Héja hey, Tom Hanks-el kicsit runningoltunk. Ez most is így van? És ez mindig is így volt. Tehát amikor megismerkedtetek, mert arról ugye nem beszéltünk, akkor jött egy löket, biztos volt egy érzet, persze azóta már csiszolódott, átváltozott, meg volt mindig a bors, borsosság és a helyesság. Ez egyre erősödött mindig, és Ezt is most kérlek, a Fú, akkor meg nagyon mond még egyszer, kélek szépen. Ez csak egyre erősödött mindig, és most a legerősebb. Férjed és közted lévő kapcsolat. Férjedről nem sokat beszéltünk, és nem is akarnék, lehet, hogy a férjeddel kellene külön beszélgetni. Hogy írnád le őt? A férjem a világ legjobb embere. Ne is nem, is, nem is efföldi. Nem is, e -földi. Ha, nem is e -földi. Akkor tudnék Hozzá vele beszélgetni ufó nyelven? Aha. Hozzá képest én mindig... Rossznak érzem magam. Ő mindig, ő mindig a Józsaru. És te a jó is. De hát szerinted meghatározó az ember életében a Tök gyermekkor. Tökéletes gyermekkora okay. volt. egy, Igen, ilyen, ilyen nem is létezik. Én mindig azt hittem, mai napig nagyon jó viszonya van a szüleivel. Uh -huh. egy, De ezért te egy nem vagy fiatal szerető... De. Uh -huh. De jó, hogy kimondod <laughs> ezt is. Jézusom, te hogy tudsz de. létezni ekkora őszintesség csomaggal? Tehát, hát. te szerinted a, az embereknek, az ember, a felnőtt emberi lényeknek a gyermekkoruk nagyon meghatározó? Hogy meghatározó-e? Nagyon. Meghatározó, de nem abban a szempontból, amire most a legtöbb ember gondol. Én pont, hogy azt gondolom, hogy bizonyos szempontból meghatározó, hogy milyen emberek leszünk, vagy mennyire vagyunk képesek a nehézségeken túllépni. De nem meghatározó olyan szempontból, ha én oda születtem, és nekem ez adatott, akkor nekem ebben kell maradnom. Hát Érted, amit most, akarok mondani? Tehát igenis, volt, meg nem is. Ez, ez a te elmondásod alapján abszolút világ, Hát számomra. Hát engem meghatároz a gyerekkorom, uh -huh. hogy én milyen ember lettem, hogy miért vagyok empatikusabb olyan emberekkel, vagy empatikus olyan emberekkel, akik hasonló, nehéz körülmények között nőttek fel, mert Meghatározza, hogy miért vagyok ilyen érzékeny, vagy segítőkész. De nem határozta meg azt, hogy ki vagyok. De, de, de, de meghatározhatta ne. volna, lehettél volna egy alkoholista, egy öngyilkos kislány, felnőtt, akárki. lehetél volna. Lehetett volna. volna, persze, ez a volna nincs így, de, de, de nem lettem. ez a két út van, ugye mindig. De nem lettem, és pontosan emiatt én nem is azonosulok olyan emberekkel, akik a sanyarú gyerekkorra fogják a sorsukat, mert mert én a saját bőrömön tapasztaltam, okay, de mert, hogy... de mert hogy lehetne, az életük lehetett volna megint, csak ez jó is, tehát olyan is, mint mondjuk a téjét, de hogy választották volna a sanyarú gyermekkor után azt, hogy ők igazán, kitartóan jót, mi a jó, jót cselekszenek, stb. Igen. Okay. Mindig van választásunk. Mindig? És az, hogyha az a tanulást, most... a tanulást választjuk, és a fejlődést, akkor az egy másik élethez vezet. A, a... Ez az üzenetem azoknak, akik, akik rossz gyerekkorra rendelkeznek, hogy tanuljanak, fejlődjenek, és lépjenek túl, lépjenek ki, és merjenek elindulni. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos üzenet. Most a jelenről Mert... és a jövőről beszélsz, most én picit visszakanyarodnék a nagypapád és nagymamád szüleiről, <hül> tudsz-e valamit? Tehát, hogy egy picit vissza tudsz-e menni a Nem. borgonába, hogy ők mit kaphattak? A nagymamád Nem. kedves volt veled? Igen, a nagymamám egy nagyon-nagyon szerető ember volt. És most is az, mert most is van. Hogy van ő egészségére? Most is az, igen. Most már ö, sajnos nem túl jó az állapota. És ő Magyarországon van, ugyanott, ugyanabban a faluban, egy helységben? Nem, Magyarorszá... Magyarországon van Pesten, egy ö, nagyon jó egészségügyi központban, ahol ö, vigyáznak rá, mert 24 órás felügyeletre van szüksége, és mi támogatjuk ebben. Milyen gyakran találkozol vele fizikálisan. Fizikálisan sajnos nem olyan sűrűn, amennyire szeretnék, de a nagynéném, az ő lánya által hétvégenként videótelefonálunk. Mennyire érti ő a jelenlegi helyzetet az elektronikai csodákban, mennyire találja meg önmagát, azaz, hogy tud kezelni, Segíti. tudod kezelni. Hogy látod, hogy érzed, amikor veled értekezik? akkor abban a pillanatban, ha ebben most visszatudsz menni a legutóbbiban, ő akkor erősebbnek tűnik, jól esik neki. Hát neked most biztos? Persze. Uh -huh. Hát ő, neki még mindig én vagyok a kis unokája, Abika, akire nagyon büszke. Ő mindig bíztatott. A papa is biztatott. Tehát a papáról azt kell tudni, hogy amikor ő nem ivott, akkor egy nagyon értelmes ember volt. És én mindig azt hallottam tőlük, mind a kettőjüktől, hogy tanulj, tanulj, tanulj és én tanultam, tanultam, tanultam. És a mama végig azt mondta, hogy ha nem akarsz itt ragadni, ha nem akarod ezt az életet élni, ha nem akarsz tehenet, fejni, stb., ha nem vinni akarod valamire, akkor tanulj, tanulj, tanulj. Még és abig... én mindig jó tanuló voltam, és nem, nem volt kérdés, hogy segítenek abban, hogy tovább juthassak. Ugye te írsz, könyvet írsz, írtál, kettőről tudok. Ez a két könyvez ez mi? miről írsz? Miről Van egy ért? fantasy regény, amit a gyerekeimnek kezdtem el írni, miután már az összes magyar könyvet, ami rendelkezésünkre állt, rongyosra olvastuk, és nagyon kívánták az új történeteket, és imádjuk a közös játékokat, exiteket, rejtvényeket, és nagyon sok ilyesmit belesződtem a könyvbe, meg hát ilyen Marvel film rajongók, úgyhogy magas volt a léc, de, de imádták nap, mint nap, mikor jöttek haza suriból olvasni az új fejezeteket, és ez ennek a második részét írom most. És van egy harmadik könyv, amit majd valószínűleg idén sikerül kiadni, ez pedig egy Madeiráról szóló információs, de személyes tapasztalatokon alapuló, hát lényegében úti könyv lesz saját képekkel és QR-kóddal a YouTube videóimhoz, amit szintén Madeiráról készítek. Negyet hallgattam, végig hallgattam egy YouTube videódat, ez jó, ez nekem tetszett, mert igaz, egészen jól mutattad be. Ezt ne hagyd abba, szerintem. Madeira, jó ott? Köszönöm. Szívesen. Madeira, jó ott? Neked? Hogy érzed -jó, magad? Jó, igen, igen. Én nagyon szeretek Madeirán élni. Hamburgba De... utaznál vissza, vagy valahova máshova? <hé> Amikor mi utazunk, akkor. Mivel itt vagyunk lényegében az Atlanti-óceán közepén, nekünk ugyanannyi Európa, mint Amerika, úgyhogy mi az utóbbi két évben amerikai road tripeket csinálunk. Tavaly New Yorkba repültünk, és leautóztunk Washingtonig, onnan föl Torontól megkerülve az Ontario-tavat vissza New Yorkba. Te vezetted az autót? Ott? Vezettem, igen. És milyen volt? Teljesen más, hogy ugyanaz út, út, autó, autó? Hát szívdobogós. <gül> <Ja>, jó, persze. <gül> igen, igen. De ki lehetett, a, a jelzőtáblák ugyanolyanok, vagy mondjuk ugró szarvasan ott egy ugró ufó. Nem ugyanaz teljesen, tehát minden irányból stoptábla tábla van, <gül> az, az, az egy érdekes. Itt meg az nincs Angliában. Igen, igen. Tehát itt minden, mindenkinek stoptábla tábla van, és az megy először, aki odaért. Nagyon, nagyon jól működik. Uh -huh. Hát más. az emberek figyelik, hogy ki éppen, kijön jön sorra, és, és meg, meg az, hogy mindig lehet jobbra kanyarodni, uh -huh. hogyha nem tiltja a külön tábla, hogy jobbra kanyarodni tilos, tehát az is jó, hogy nem kell feleslegesen áldogálni, hogyha nem jön autó. Vannak azért különbségek, erről is írtam blogot, is, meg elmondtam a YouTube-on. Mi nagyon imádjuk. Itt Madeirán ez hiányzik igazából, hogy nagy, hosszú autótak. Mi uh -huh. nagyon szeretjük a road tripeket. Uh -huh. És idén pedig, illetve nem idén, és nem tavaly, hanem tavaly előtt volt ez, <gül> <gül> és tavaly pedig Bostonba repültünk, és onnan át a nyugati partra, és San Diego tól egészen San Francisco-ig autóztunk fel, Az is szuper volt. Igen. Az az igazság, hogy amikor egyeztettünk, azt mondtad, te is, mint más is, hogy egy órát nem fogsz tudni kibeszélni, nem így fogalmazod, ez volt a lényege. Mit kérdeznél magadtól? <gül> <gül> <gül> <gül> Nem tudom. Oké. Okay. Akkor mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Akiről nem tudjuk, hogy ki. Ezt most itt adásban kell megkérdeznem? Igen. Mi az, amit kérdeznél? Bármi. Akár lehet a kettő ugyanaz. Mit kérdeznél önmagadtól? Tedd fel a kérdést a beszélgető, partnerednek, a beszélgető partneremnek, a következőnek. Hm, ami jön. És ennyi másodpercot biztos, hogy megjött mind a kettő. Csak felülírtad. Hát, hogy mit változtatna meg saját magán, hogyha tehetnék. Jó, ezt a következő partneremhez intéztük. Mit változtatna meg saját magánha megtehetni? És okay. a, a, az életéből, és az életén. Tehát, hogy mi az, amit hát, igen. kitörölne, és mi az, amit esetleg hozzátenne. Ezt kérdeznéd magadtól is? Nem. Nem. Magadtól mit? Hát magamtól... Azt, hogy hova tovább. <gül> Oké, okay. nagyon szépen köszönöm, végig, Abigail. Szerintem beszéljünk még, mert van benned egy csomó A könyvekről nem beszéltünk, Maderáról is beszélhetnénk, és a utazásaitokról is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én azt kívánom neked, hogy ez az erő, ez menjen tovább a gyerekekben, és a fiatokról sem beszéltünk, azt a mindenségit. Üdv neki is. Köszönöm, Abigail, minden jót nektek. Nektek is köszönöm, sziasztok. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most?